Ставте на реального. Звернення Гауріла з хутора Мозамбік до племінних вождів партійних племен України. Вельми великі членоводи, високочолі і глибокодумні, стратеги і тактики. Кожен із вас може повести за собою не лише своє партійне плем'я, а й усі племена разом узяти. Та усі разом узяти ви не зможете Повести за собою навіть партійно неохоплену клавку із хутором замбік, бо вона справедливо зауважить, хлопці, вас так багато, що й не знаю, за котрим бігти маю. Отже, опустітися зі своїх вождівських вершин на реальне народне плато». Якось стратеги зважте, якщо люди, маси, народ захочуть побігти за вами всіма, то вони з місця не зрушать. А рушати треба, бо якщо сидіти в обкраденій хаті і чекати кращої долі, то дочекатися можна хіба що більшої дулі. Але і дуля, і доля поняття абстрактні, а конкретно народ вірить у те, що може помацати і у те, що може з'їсти. Як би ви не годували його казками про красиву Україну чи про общество соціальної справедливості, найбільшу красу він бачить у своїй непонівеченій і необкраденій землі, а найбільшу соціальну Справедливість, коли на тій землі якнайменше злодюга брехунів і політичних шарлатанів. Чи має право дурень бути партійним вождем? Має, якщо цього вимагають його партійні члени і членкині. Але чи мають право партійні члени і членкині вимагати, щоб їхній вождь став депутатом України? Навіть якщо він трохи знається на кукурузі і вже добре може відрізнити гамбургер від гамбурга. Навіть якщо він великий себе у законодавчому чи ще там органі. Бо як мовиться в переслів'ї сусіднього нам народу, дуракам закон не писан, якщо писан, то не читан, якщо читан, то не понят, якщо понят, то не так. Сусіди наші на дураках знаються добре, бо навіть найрозумніший їхній цар Петро І видавав укази, Отчинений перед ліцом начальствуючим, Должон іметь від ліхой і придуркуватий, Даби розмішленням своїм не смущать начальство. Оскільки деякі наші моляться на російських царів, То можна припустити, що вони витворятимуть, Коли стануть депутатами. Якого віда вони будуть вимагати від і який вид буде мати наша держава, якщо вона ще буде нашою, якщо її ще не продадуть новоявленим орендаторам чи псарям чужих царів. Якщо у нормальної людини нормальний глуст, то навіть сидячи на партійному Олімпі вона зважує свої можливості. У нас на хуторі Мозамбік є дуже порядний і розумний чоловік на прізвище Пшик. І коли ще у ті зореносні часи його хотіли зробити вождем місцевої партійної ячейки, він сказав, шановні, знаєте, чому я не став Карлом Марксом? Бо у мене прізвище Пшик. Уявіть собі, що секретар об кому цитує, як сказав товариш Пшик. Коли у розумної людини прізвище Пшик – це не біда. Біда, коли в усьому Шик, а в голові Пшик. Чому сатана став сатаною? «Бо він хотів зайняти Божий трон, не маючи за душею ні крихти святості, маючи лише пусту гординю». Борони Боже, щоб я кожного із вас вважав сатанинцями чи відьмаками, хоч декому з розрекламованих гуманістів у підступності і лицемірстві позаздрив би і сам сатана. А деяких прогресивних народолюбів перелякалася б навіть найагресивніша відьма. Та якийсь сатана таки розтягнув свою чорну ниточку поміж усіх вас. Якась відьма таки посіяла між вас розбрат і неприязнь що ви на спільній, нібито народолюбській основі ніяк не можете знайти спільної мови? Це самі ж між собою. Як же ви тоді знайдете спільну мову з чужими державами? Чи може для декого з вас чужі держави рідніші за свої? Бо навіть політично-пасивний Харитон на хуторі Мозамбік зауважив. І чого ті комуністи так не люблять нашу державу? «А ви їхню любили?» – перепитав Петя Зябка. «Їм наш герб нагадує вила. Їхній мені нагадував петлю. Але ж треба жити і треба миритися, бо ворожнеча породжує тільки ворожнечу. Отже, ті, хто не є в Україні п'ятою колоною, ті, хто справді хоче, щоб наша держава була вільною, незалежною, багатою, красивою – Ті, хто дійсно хоче щастя і добра українському народові, зберіться навколо однієї бочки, зачерпніть з неї добра і злагоди. Ліві – посуньтеся трішки вправо, праві – трішки вліво. Об'єднані – воз'єднайтеся з роз'єднаними. Християни – хрестіться лише на одного Бога. Україну, центристи, обніміться з громадівцями, республіканці з демократами, словом, як писав Великий Шевченко, «Обнімітесь, брати мої, молю вас, благаю». І виберіть з-поміж себе найрозумніших, найбільш достойних, найбільш відданих Україні, і поставте на реальних, бо народ уже втомився від ваших постійних перегонів, у вухах лящить від ваших партійних арій, і в печінках сидить безкарна, розбурхана дурнократія. Уже хочеться трошки затишку і трішки диктатури здорового глузду.